Rain dela gutxi ateratzen berrietan aragi prozesatuak e, susmopean saudelan. Ta bueno, eh San Martín eguna dela eta ba erabaki dugu e, gai honi buruz hitzegitea. Ordan ba, bueno, irakurri genuen berria esaten zuen minbizia eragin dezaketen gaien artean ipini ditu osasunaren mundu erakundeak. Aragi prozesatuak Hau da, txarkuteria, adagigazituak, onduak, ketuak hartzituak, zehaski, homeren esanetan nahikoa ebidentzea dago alako produktuak jatearen eta koloneko. Eta ondesteko minbitzia izatearen arteko lotura egiteko. Bueno, nik pentsatzen dut e, interesak daudela. Bizitzakera akusten dizu pizka bat, ez? Horren e, dela urte batzu, ba, behi eroenak, egero, ba, gripea, biharena edo orduan, Bazdaki, beti pentsatzen duzu atzetik zerbait dagoela, interes batzuk, eta, eta bueno, nik ez dutain argi ikusten. Pentsatzen dut ba, e, dena bere neurriz bueno, jaten, ba, etzirela arazorik izango. Bueno, ni kuskuseatu dut gaur goizean e, interneten eta, bueno, ikusi dut e, bueno, zifra batzuk eta, bueno, interesgarriak ematen e, du minbizia den e, eriotzak, haragi e, prozesatuak hogeita amalau mila eriotza egiten ditu e, urtean. Mm -hmm. eh? Tabakoak milioi bat eriotza. Alkola Zeireun mila eriotxak, haidek utxadura e, berreun mila eriotxak. Eta aragia gorria, egia estatuko balitz berroita mar mila eriotxarekin lotuta egongo litzateke. Oza, nipen txatzen dut asko direla hori argi daukat, baina gian dute berriak... E, agian bai, interesea gati, edo olako zerbait bai badago, pentsatzen du baietx. E, nire ustez deneti jan behar da e, gure gorputza defensak sortzeko, zer pixkanaka pixkanaka jaten badugu bos, aragi pixka bat, ohi asko pixka bat, bos, e, gure gorpuzta e, e, gaitxotasunen aurre egin dezake. Bezale, ni niri ditziz eta niri etxean e, belar den beti erosten dut, zeren nire aizba belar den eta bertatik elikadurak etxera ekartzen ditu. Ni pentsatzen de jende asko belar ez dutela jaten zeren oso garestia da eta baina importantea da ere bai produktu ekologikoak jatea osasunerako onak dira eta eta ez dute imoiko sustantziak imorkorik e, erabiltzen. Ba, nire ustez e, denetatik bat dugula, baina neurri batean, ez? Azkenean, naregi gorria, ba, ez dakit, e, daukadan gauzak, ba, bueno, nutrienteak eta hori ba, onak dira, baina neurri batean. Gure etxean adibidez, iaia ez da aragi gorririk gorri jaten, baina ez daukagu ezer haren kontra. Azkenean ba, gure hau tura ba, oi asku gehiago hartzen dugu, eta hori baina ez da, kita, alagi gorria ere ere jaten dugu. Txarrena agian da ba, botatzen dieten ba, kontxerbanteak edo kolore emateko, baina berez nutrienteak onak dira. Ni, nire ustez, eh? ez dakit? Nik esango nuke azkenean beldurri gabe bizi behar dugula eta denetatik nahi duguna jan desakegu bestela, zertarako... <coughs> <coughs> eta hori. Bueno, nire denok eh, araki gorria jatea dut de, jateka denokiko gara, enbenez gara. Iñor geratuko, hor duan obea gozatu bizionetan eta gero-gerokoak seme alaba, edo hor txikia dituzten entzako zailago prozesatuen taldean dagoen txarkuteriak entzaiagun erokotasunetik, ogitarteko irudimen gehiago beharko duzu orain. Bai, baina azkenean oso txikia direnek, direnez, eh, bokadilloak oso txikiak dira, orduan, bi txerra edo, baina ez da ezer. Baina, bueno, bai, denetat jaten behar dutea ber. Baina, normalean, txokoladea eta hori asko jaten dute, orduan. Espero, ez da goela arrazori txokolata erekin. Agian, embezik gutxira, beste arrazo bat izango du horrekin. Duela urte batzuk behi eroak, gero egaztien gripea, orain aragi prozesatua txarradela. dela. Janariarekin ere moda kedo daudela uste duzue? Azken fin, eh, hori da, eh, moda asko daude bos, iglea, naiz, eh, arropa ere eta nire ustez aragia moda bat bezala dela. Bueno, oainkorrika asko egiten dugu, bai? Guti eta bueno, pues behar dugu denetatik eta bueno, batzuetan gauza bat e, txarra da eta beste batzuetan eh se oso ona. Ni gogoratzen naiz, pues eh E, bat batean bota zuten e, txardinak oso txarra dela e, zirela, e, gatsa agatik eta kolesterol agatik, eta, eta, eta orain primeran dago, e, arrain urdina, kolesterol keltzeko, osea, bueno, pues, e, denboraren arabera, e, bata dugu bestea hori da. Bueno, komentatu dugu ere, olioakin ere, e, bueno, antzeko zerbait gertatu izela, ez? orain dela urte batzuk ba, olibakoa oso txarra omen zen eta bueno, orduan orduan e, e, olioa hartu behar gunun eta orain berriz kontrakoa dugu. Ez, hartu behar dena hori da eta... Birgeneztra edo, ez? Ba, bueno, e, gauza bera gerta gertadaitek e, kirola asko egiten duen jendea ba, orain jarri da moda e, batidot proteikoak jatea, eta horiek guzti ba, txarrak didaz, proteinak, e, bueno, hainbeste proteinak jatea e, gure osasuna ba, ba, digestia egiteko ba, e, azkenean gure gure egibela entzat, e, lauen nahuntia egin behar du, eta azkenean ba, oso txarrara, eta bueno oretatik ez dute zer esaten eta azkenean bada pixkat moda edo berezaten da hau da aberetzaren kontua eh? herri pobretan ez daukate posibilitaterik aukeratzeko jaten dute etxean da edo eh? gabe ez daukate aukeratzeko gau, gauza desberdinak posibilitatea eh hau da herri aberetzaren kapritxoak edo eh? E, Ereba, nire ustez jaranearekin kontuz egin behar, kontuz egin behar da zeren e, batzuetan obsesio bat bihurtzen da, jende asko dendetara joaten da eta e, ekologikoa edo ez ekologikoa bada edo zen bat gramu, edo azukre daukan janari horrek horregatik egokia da obsesio bat ez bihurtzea. Zeren gero berriak esaten badigu txarra dela jende asko keskatzen da eta... Hori ez da kontu bare. E, nire ustez a, ekologikoa, ekologikoa den, dena, e, oza, sea, produktu bat ekologikoa dena guztiz oso, oso <totipen> zaia da aurkitzea. Baina, bueno, e, obeago da e, jatea aragi bat, ez dela aragia, dela algekin eta hori aragia baino. Zaintzeko hobeagoa da. Bestarle eh, lehen komentatu dugu Hora entenetan eh, erosten, osea, saltzen ari dutela eh, Insektuak eta hori Eta berrian eh, azidia ezaten oso honak dira Elikatzeko eta horiek Baina, badakigu nola egiten, nola ekoesten Dituzten produktu horiek? Hori da, nire claro, nire zalantza No, toak ez, eh, produktu ekologikoak, nola egiten dituzte, nola ekoizten dituzte horiek? Ja, nik ez dakit, agian botatzen, dizkiete... <susurra> eh, ez dakit, hori ja. Azkenean ez dakigu zer jaten duguna, eta zer jaten dugun, markatu. Lehen hasi gara insektu buruz hitz egiten. Zuek ausartuko edo animatuko zineten kakalardo edo matxin saltoak entxala den. Jatera? <laughs> Baiz, ni dagona jaten dut galdetu gabe normatia jako, jako, jako du seguro ni, ni lehen esan dut denetatik jaten duala baina horrekin ja esan <gülüyor> ni baita ere pentsatzen dut ez azkenian hori kultura kultura la da ez eta hemen ez dakit ez daukago iturari intxektuak jateko baina bueno asian tarrela eta xinan babai baina menez Ni behintzat ez, segura. E, nik e, insektu plater bar jartzen badi badi date ez na, nuen jango baina egea da, oitura da eta batzuetan igual sozietatea oititzen da jatea eta gero normalki hartzen dugula. Bueno, gu jaten dugu marraski <laughs> Eta, bueno, nire gustatzen zait. <laughs> baina, Inoiz ez du probatuko labez omorro bat, hori argi daukat. oso garria da niretsa. Nik ez da, eh? Nik jaio beharko nuke probatzeko, eh? Baina, hobi da ez pentsatzea eta seguraski, ba, ez da, kit armia eta hoiek, ba, onak izango direla eta proteina pila bat dutela. Baina, ez da, ba... Kultura da eta, eta, eta txikitatik etxean ez da horien jaan, eta listo, eta nik horrela pentsatzen dut izakit. Dere <totik> bai, jende asko gula jaten dituzte eta badia zuge mota bat. Txaka, baina txaka... <totik> eh, arraina da, osa da, prozesatuak kolore, kolore entereke. Ba, arraina, arraina... Arraina arrain, zikina. Zer, <gotsua> bueno... Ah, bueno. Ola garroa ere jaten dugu, eta... Bueno, suena dago, baina ikusten du zurela, ah, garroekin ta bueno, ozera, ikusten duzu eta esaten zurego zer da hau, bai txuxea da, baina bueno, zapore honekoa. Ondioarekin <gülüyor> <gülüyor> ta. Ze garcosaioa hasierako gaira pizkatitzuliz, aragi prozesatuak altegarria dela dioen berri hau entzun ondoren, zuen elkadura aldatuko duzu? Eh, beste bat, beste bat bizitzen manitsi igual bai. Bai, igual gustetuko ditzaidake baratsa chabada, chabadukate baratsa txiki bat da oiotegia talak etxeko badaugago etzeko arrautzak ta ta dechuka tomateak, baina hori saintseko berde zubestebisimodue. Eh? Gaur egun eta reya eh orre da orrako sea. Oida, saintse berde zubembora ta goizia joteko eta baratsa edo oiotegia berde berdu. Eguneroko, sea, ekuda egu creo eguneroko denbora hor emateko, eh. Bizi moduletan iruditzen zaiz aia dutxia. Niretzean saltzen da, gero eta plastiko gehiago, gero eta horako txaka eta horako gauzak. Ez dakigus erden hoi, eh? ez dakigus erden, eh? Hoia da modukoa, testura bat da, ez da, da animadia, ez da baraskia, ez, da, ez, da, ez dakigus erden horako gauzak. Pues nik eh, jarraitu behar dut aragia jaten anemia. Dudanez, orduan jarraituko dut horrekin eta jarraituko arazorik gabe gainera. Nik baita, jarraituko deturain bezala, denetatik jaten dut, eta ez dakat faltarik, asike horrela jarraituko dut. Nik esan dudanez e, niretzean ekologikoki jaten da eta e, aragi e, oso gutzi jaten dugu, batzuetan oi askoa jaten dugu, baina ni ez zait e, berri hau bizitzalatuko zeren beti jadam dut horrela. Bueno, nik uste dut niretzean oso ondo jaten dugula eta bueno, jarraitzen dut berdin-berdina. Ba, nik tenetik jaten dut horrean. Ba ez dut aldatuko nire, oza, nire modua. Nik ere ez dut aldatuko pentsatzen du denetik jaten dugu laitxean eta, bueno, horrela jarraituko dugu. Bueno, nik izan nahi nuen lehen ez dugula komentatu, baina garrantzitsua dela nire ustez, ba, modak diela, ez diela, hauek direla, berri hauek, agertu desagertu, eta horrelakoak pues, oso garrantzitsua dela. Nor bere buruaren jabe izatea, honetan ere, eta hu da, bale, hoiek ezagutzea bai, baina, baina jabetasuna, buru jabetasuna. Ba bai, hori betitzen behar dugu denoko gogoan. Benoa, onarte gaurko zeioa, mila esker eta gur bat irungoa ekatik.